Din poemele lui Zaharia Slichter Un clovn din trompetă cântă tararataratarara Monștrii se împreunară cu îngerii, ca niște imense broaște cu sufletele copiilor înnecați Un cor de adolescenți intonă în aerul de culoarea ploii imnul crinilor desfoliați Viermi foșniră spre rugurile inaccesibile ale extazului, tarara, tarara, din trompetă cântă clonul orb în vârstă de mii de ani. Deodată, năvala nebunilor ca o inaugurare a sărbărilor libertății, limba nisipurilor stâncilor și râurilor, Limba șerpilor și a cu gușă de aur Se impuse ca limba înțelepciunii universale Din ce în ce mai depărtat Se auzea acel răgușit și vechi tarara Din trompeta clovnului Din ce în ce mai stins corul Dintre nebuni unii cădeau Și urechile lor deveneau frunze, degetele Li se subțiau în albere de cini, oasele ca piatra de grele și ochii topiți în pânze de apă în marea noapte a ființei. Dar cântecul clofnului auroral iarăși tarara, tarara, și monștrii pătrunseră iarăși în pura a îngerilor, tarara, tarara,